A következő napokban Az első 48 órában alig szivárgott ki információ arról, hogy pontosan mi is történt Kos Agacsban. A Kreml, ahol a színfalak mögött a nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patrushev vette át az irányítást, nem merte bejelenteni Vladimir Putyin eltűnését. Hezitáltak, hogy mit mondjanak az orosz közvéleménynek, hiszen valójában tényleg nem tudták, hogy hová lett. Az űrzavart az is fokozta Moszkvában, hogy Putyin elnök helyettese, a többség által csak pehelysújú bábnak tekintett Dmitri Medvegyev váratlanul bejelentkezett az irányító posztra. Igor Szecsin, a rossz nyelvty, nagyhatalmú vezérigazgatója, aki Putyin évtizedes jóbarátja és bizalmasa volt, patrosevet támogatta. De még így is hosszú órákat fecséreltek el azzal, hogy félreállítsák ezt a pojácát, ahogy Patuset Medvegyevet hívta. Az orosz szolgálat információi alapján eleinte azt feltételezték, hogy Putyint elrabolták. Akkor még azt hitték, hogy él, és erre készültek de a helyszín felett többször is átrepülő MiG kihallgatva egyre valószínűbbé vált, hogy Putyin talán mégsem a Mongólia légteréig kísért Falconon ült, hanem a szétlőtt UASZ terepjáróban volt, vagyis halott. Patrushev ezek után kétszer is beszélt az amerikai elnökkel, de Joe Biden mindkétszer vehemensen tagadta, hogy Amerikának bármi közel lenne az eseményekhez. Elég meggyőzően bizonygatta, hogy elképzelése sincs arról, hogy Putyinnal mi történhetett. Náluk biztos nincs, még a feltételezés is sértő. Nem kezdjük el egymást elrabolni, mondta vehemensen Patrushevnek. A vadnyugat korszaka lejárt. Az orosz-amerikai konfrontáció lehetősége itt véget is ért. Mert Putin meggyilkolásával Patrushev már nem gyanúsította meg az amerikaiakat. A szétlőtt Kisbusz elleni merényletet szóba sem hozta, mert szeretett volna Joe Bidennel bizalmas és lehetőség szerint szoros kapcsolatot kiépíteni. Patrushev felfogta, hogy Putin halál híre Moszkvában azonnal gyilkos belső harcot indít majd el, és azt feltételezte, hogy az utódlásért folytatott küzdelemben javíthatja a pozícióját, hogy neki van egyedül közvetlen vonala az amerikai elnökhöz. A kulisszák mögött közben nehezen kezelhető konfliktus gerjedt Washington és Párizs között. Az amerikaiak visszanézték a felvételeket, precízen megszámolták az uazból ki- és beszálló embereket, megjelölték őket, fixelekre szedtek mindent, és így elég gyorsan összeállt számukra, hogy valójában mi is történt. A franciák viszont mosták kezeiket, és közölték, hogy értik, sajnálják, de az ukrán idegen a felelősek, mert ezek szerint a saját kezükbe vették az irányítást, és ilyen fondorlatos módon vetettek véget Putyin életének. Bosszút álltak rajta a bűneiért. Valahol érthető, erre persze senki sem számított, a francia a legkevésbé, és mire megértették, hogy mi történt, addigra az ukránok felszívódtak Dubajban. Úgyhogy most nagy erőkkel keresik őket, és ha megtalálják, nem usszák meg, ezt megígérik, de egyelőre nem tudják, hogy hová lettek. Az amerikaiak ebben persze kételkedtek, úgyhogy maguk is keresni kezdték az ukránokat, de utólag csak a Dassault Aviation Dubai hangárgarázsáig a Falcon Aviation Service épületéig tudták visszakövetni Kuduhov gépét. A műhold felvételek bizonyították, hogy a gép begurult a hangár épületbe, de nem láttak onnan senkit sem gyalog kijönni. Más gépek viszont kigurultak a hangárból, de ezeket lekövetve a szálak elakadtak Rio de Párizsban és Genfben. Csápok, hangárok, fedett reptéri parkolók nyelték el az utasokat. Az amerikaiak ezek után a Dubajban szintén eltűnt William Wolf kézrekerítését követelték a franciáktól, de nemzetközi elfogató parancsot nem adtak ki ellene. Főleg, mert a Putyin eltűnését követő napokban az ukrajnai fronton az orosz hadsereg abba hagyta a támadó műveleteket, olyannyira, hogy néhány szakaszon ideiglenes tűzszünet állt be. Sokan a pár héttel korábban kinevezett Oleg Gorzsekint sejtették a változások mögött, pontosabban az orosz hadsereg professzionális elitjét. Azt a szándékot, hogy persze emelt fővel, de most már be akarják fejezni az értelmetlen ukrán vérontást – így is lehetett értelmezni a legújabb fejleményeket. A CIA közben a geolokációs műholdfelvételeken felvételeken azt érzékelte, hogy különböző méretű és szervezettségű fegyveres csoportok hagyják el az ukrán hadszínteret, és indulnak Moszkva felé. A leglátványosabb ilyen masírozást a konvoly magánhadsereg produkálta, amely Putyin eltűnése után három nappal közleményt adott ki arról, hogy Moszkvába vonul a helyzet stabilizálása érdekében. Az orosz média felett hirtelen megszűnt a kontroll, és mindenki azt próbálta kideríteni, hogy mi lehet az a helyzet, amit stabilizálni kell. A konvoj tulajdonképpeni tulajdonosa Arkadyi Rótenberg volt, egy dúsgazdag oligarha, aki egykor olyan közel állt Putyinhoz, hogy amikor évekkel ezelőtt leleplezték az orosz elnök másfél milliárd dolláros Gelendzsiki kastélyát, ő magára vállalta. Mármint, hogy ő a tulajdonos, és Putyinnak semmi köze hozzá. Elvitte helyette a balhét. Most Rothenberg volt az első, aki nyilvánosan benevezett az utódlási harcba, és vitte magával a katonáit is. A hírek hallatán Amerikában először a republikánusok, aztán már a demokraták is azt kezdték mondani, hogy jól van ez így. Szabad utat kell engedni az eseményeknek, mert megfelelően alakulnak a dolgok akármi történt is Putyinnal. Hiszen a fordulat Amerika szempontjából kedvező. Az Ukrán front egyre több pontján áll be ideiglenes tűzszünet, miközben Oroszországban mindjárt egymásnak esik az elit. Vagyis közeleg a káosz, ahogy arra számítottak is. Oroszország befelé fordul, többé nem lesz ereje a világ különböző pontjain felfordulást okozni. Afrikát úgy emlegették, mint az első orosz fekáliától mentesített kontinenst. Joe Biden kezdett kísértésbe esni, hogy a közelgő választásokon ki kellene játszania ezt a kártyát, és felfedni néhány olyan részletet a történtekből, az abban játszott szerepéből, ami növelné a népszerűségét. Így aztán egy héttel Putyin eltűnése után az amerikaiak békén hagyták a franciákat, az ukránokat és William Wolfot is. Nem keresték többé. A világ ekkor már szinte biztos volt abban, hogy az orosz elnök meghalt. A tizedik napon jelent meg a Reuters hírügynökség beszámolója arról, hogy valójában mi történhetett. A nemzetközi nyilvánosságban ez a verzió eresztett gyökeret. Később ez lett az alap, ez határozta meg a narratívát. Az időmúlásával egyre többen már csak erre emlékeztek – még a kételkedők is a Reuters benfentes információihoz viszonyítva magyarázták a saját összeesküvés elméleteiket. A Reuters azt állította, hogy minden valószerűség szerint egy Putin gyűlölő orosz pilóta Oleg Bugayev magánakciójával kezdődött az események tragikus láncolata. Az oknyomozó újságírók kiderítették, hogy Bugayev, aki eleinte támogatta ugyanaz oroszok-ukrajnai hadmozdulatait, a végén mégis Putyin ellen fordult. A nemzetközi repülési embargó miatt ugyanis olyan rosszul keresett, olyan súlyos életszínvonal csökkenést kellett elviselnie, hogy már fodrászra sem telt neki, a felesége vágta a haját. Putyin megalázta őt és az oroszokat. A moszkvai panel telepen, ahol élt, az újságírók találkoztak a szomszédjaival, és kiderítették, labilis, kiszámíthatatlan személyiség volt. Vagyis érthető, hogy egy gyenge pillanatában öngyilkos merényletet kísérelt meg Vladimir Putyin ellen. Az orosz elnök ezt aztán túl gondolta, magukat megnevezni nem kívánó magasrangú orosz források szerint még az utolsó óráiban is a nyugatra gyanakodott, és rettegett az atomháborútól. Azt hitte, hogy a nyugat ezt akarja. Eltörölni Oroszországot a földszínéről. Ezért indult el a legbiztonságosabb atombunkerja felé az Altájba. Sőt, Odesszára sem bosszúból, hanem inkább azért dobott gravitációs atombombát, hogy világossá tegye, csak lokalizált konfliktusokban tudja elképzelni ilyen fegyverek bevetését. Ő biztos nem fog ledobni komoly nukleáris fegyvert, azért dob le most kicsit. Putin korábban is erre gondolt, amikor atombombákkal fenyegette a nyugatot, csak mindig félreértették. Hát most is. Az időeltolódás, az éjszakai időpont és sok minden más miatt a világ sajnos nem reagált megnyugtató módon, miközben ukrán gerillák a határmongol oldaláról rakétával rálőttek a kos Agacs felé közeledő elnöki különgépre. A valódi mongol szál sosem derült ki. A Reuters több szolgálati információra is hivatkozott, amivel alátámasztotta az ukrán merénylőket feltételező elméletet. A Reuters szerint az ukránok körülbelül úgy próbálták lelőni Putyin Ilyushin repülőjét, mint ahogy Putyin parancsára 2023. augusztusában Moszkva közelében az oroszok lelőtték a Wagner zsoldos vezér Yevgenyi Prigozin magángépét. Prigozsin gépe azonnal leesett, Putyiné viszont sikeres kényszerleszállást hajtott végre. A Reuters úgy tudta, hogy Putyin túlélte a landolást, de az ukránok újra rálőttek, amikor a testőreivel autóba szállt. A hírügynökség megszerzett néhány olyan orosz rendőrségi dokumentumot, amelyek beazonosították a Putyin autóját szétlövő Hellfire rakéta maradványait, sőt, még helyszíni fotókat is tartalmaztak. Az amerikaiak 2022 ősze óta látták el az ukránokat Hellfire rakétákkal, hívta fel a figyelmet az összefüggésre a Reuters, tovább erősítve ezzel az ukrán elkövetőkre vonatkozó feltételezést. A hírügynökség beszámolója után egy nappal az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky kormánya nevében magára vállalta a felelősséget a merényletért. Igazságot szolgáltattunk, jelentette ki az ukrán elnök egy patetikus tévébeszédben, ami még szófűzésében is lemásolta Barack Obama fehérházi nyilatkozatát 2011-ből, amikor az egykori amerikai elnök bejelentette Osama Bin Laden likvidálását. A világ lényegében elfogadta ezt a magányos kezte, aztán ukrán gerillák befejezték verziót. Amerikai és francia ország nevel sehol sem merült fel. A francia idegen légió szerepe nem derült ki, az amerikai és a francia szolgálat semmilyen összefüggésben nem került szóba. Szemtanul nem maradt, hiszen halott volt a kremlbe csapódó Oleg Bugájev épp úgy, mint a cukorkirály Kuduhov, vagy éppen Putyin testőrei, pilótái, lényegében mindenki. Csak a két fekete tatár, Csejhún Öktem és Halife Özurgancsi maradt életben, a világvégi kosagacsban. Az ismerőseiknek ők kicsit másképp mesélték életük kalandját, a történetnek azt a kicsi részletét, aminek a szemtanúi voltak. De pár nappal később halálos áramütés érte kettőjüket. Munkahelyi baleset a Csujszkii főút mellett kidőlt villanyvezeték helyreállítási munkálatai során. összesküvés elméletek persze mindig felütik a fejüket. Putyin halálával kapcsolatban a legelterjedtebb az lett, amely szerint valójában nem is az ukránok végeztek vele, hanem a Wagner egykori zsoldos kapitánya, Jevgenyi Prigozin. Igen, és ő állt bosszút, a kétkedőknek a Conteo hívők előadták, hogy amikor Prigozsin gépét Moszkva közelében lelőtték, 2023. augusztusában, akkor az utaslistán ugyan tíz név szerepelt, de csak nyolc holttestet találtak. Kettő hiányzott. Mint az később bizonyíthatóan ki is derült, még a világsajtó is beszámolt róla, 20 perccel később egy pontosan ugyanolyan Embraer Legacy gép is felszállt Moszkvából. Ez is a Wagner tulajdonában állt, de ezen csak ketten ültek. Az első gépről hiányzó két fő, és amikor az elsőt lelőtték, ez a gép visszafordult, és épségben leszállt az Osztáfjevói repülőtéren. Hát azon ült Prigozsin, mert az utolsó pillanatban igenis fülest kapott, hogy a gépével együtt le akarják lőni. Aztán eltűnt, felszívódott. Hiába hazudta a kreml, hogy beazonosították a holttestét. Most pedig bosszút állt.